Trach deti máva veľké oči a každý vie, že je to tak. Namiesto myšky tiger skočí, z mužky je strašný knochta vták. Strachoput ten aj z maličkosti urobí veľkú, hroznú vec. Ten nalaká sa hocičovo. A je len smiešný nakoniec. Smiešny je, kto sa iba bojí. Ty to vieš a ja tiež to viem. Smiešný, ako všetci v rozprávočke, ktorú vám teraz rozpoviem. Slniečko pálí, pripeká, vzduch sa od chveje, chveje, myhotá, na oblohe ani mráčik, nepreletí ani vtáčik. A keď Vánok poševelí listami stromov, zavanie vzduch, akoby rozpálenú pec otvoril. Vyšiel si deduško do záhrady, pozerá, hlavou pokivuje. <tudí> Suchoje. je. V záhrade je ako na púšti. A pršať ako sa zdá, tak skoro nebude. No čo, treba popolievať. Ale v súde už nie je ani kvapka vody. Musím k ustudničke po vodu. Vezmem si vedra a idem. Ale ktoré? Tieto. Nie sú malé. No a nebudem predsa chodiť s vedrami hore dolu v takej horúčave. Vezmem si radšej tieto velikánske, okované. V každom z nich donesiem na jeden raz pol súda vody. Zavesil deduško vedrá na nášiky. Ozaj, viete, čo sú to nášiky? Neviete? Je to taký pevný drevený drúčik a na oboch koncoch má pripevnené háky. Na tie háky sa zavesia vedrá. Nášiky si vyložíte na plece a ľahšie odnesiete ťažké vedrá s vodou. Tak teda, vzal deduško nášiky, ale nie iba také obyčajné, tie by sa pod váhou takých plných vedrísk zlomili ako trieska. Vzal si nášiky z dubového kmeňa vystrúhané, hrubé ako chlapské rameno. Na oboch koncoch sú háky, hrubé na prst, vykované z ocele. Sú také silné, že aj vrecia na nich možno vážiť. Vyložil si detko nášiky na plece a vykročil ku studničke. Pozerá babka z okna, vidí, že detko ide po vodu. Hmm, aj mne by sa voda zišla. Oprať by bolo treba. Pôjdem ma ja po vodu. Vzala si babka vedrá a nášiky z bukového konára, hrubého ako ruka v zápestí. Mocné, pružné, na koncoch železné háky. Vyložila si babka nášiky na plecia a kráča k studničke. Stretla babku vnúčka a tá si vraví. Babka ide po vodu, ale kto vie, či jej prinesie dosť? Veď bude treba aj na umývanie riadu. Pojdem, veru aj ja. Zavesila dve vedierka na nášiky zagátovej palice s mosadznými hákmi a vykročila za babkou. Uvidel vnučku pes Dunčo a rozmýšľa: baf, baf, moja malá gazdina ide po vodu baf, ale kto vie, či len pre seba baf, alebo aj na mňa pomyslela baf. Lebo už som naozaj veľmi smedný, Bav. Radšej si pre istotu, baf, pôjdem po vodu k ustudničke, bav, sám, baf. Baf. Vzal si Dunčové dierka zo špikových dutých kostí urobené, na vysoké, na široké, uviazené na nášikoch z javorovej halúsky a vykročil po vnučkyných stopách. Uvidela ho mačka Mica, vyhlásená parádnica a myslí si... Ten istý donesie vodu iba pre seba na pitie, ale na to, že sa treba aj umývať a to poriadne, a že na to tiež treba vodu, na to určite ani nepomyslel. Mňau. Schytila mi lámačka z orechových škrupín vedie a nášiky z trstiny. Na chrbát ich vyložila a za psíčkom vykročila. Pozerá sa malá myška z brlu na briežku. Vidí, že všetci sa vybrali po vodu. Čo to? Všetci s vedrami? Niečo sa deje? Nebude vody? Možno studnička vysychá, a ja nemám v dome ani kvapku. To tak, keď všetci, tak aj ja. Vzala myška malinké vedieričočka z lieskových horieškov na nášichoch zo slamky a už si len vykračuje nos do hora, ako by jej celý svet patril. A tak idú po cestičke, jeden za druhým kráčajú. Vpredu detko s vedriskami dub dub dup, v čižmách dupoce. Za ním babka s vedrami ťap, ťap, ťap, ťap, v kapcoch ťapká. Za ňou vnučka lup, lup, lup, krpčekmi lupoce. Za nimi psík harino škrab, škrab, pazúrikmi po cestičke škraboce. Hneď za psíkom, na mekučkých vankúšikoch labiek, šuch, šuch, šuch, sa mačička nenápadne, kradne ticho ako duch. A za mačkou tichúčko cup, cup, cup, miška, cupka, ľahúčko. Nuža pri tej cestičke, ktorá vedie k gustudničke pod vývratom spí zajačik váčik. Spí, ale iba tak, ako len zajace vedia spať. Oči otvorené, uši nastražené, pripravení zutekať. Ako áno, ako nie, jednému z tých vodárov sa zlomila halúzka pod nohou. Zlomila sa a pukla takým pukotom, ani čo by vystrelila puška. Zajac videsil, vyskočil a skrovia vypálil ako strela. Skočil detkovi rovno na prsia. Detko sa od nárazu zaklonil, zapotácal, ťažké vedrá ho na zem stiahli. Prevalil sa ako dlhý, tak široký nachrbát, rovno do bariny aj zo so zajacom na hrudi. Zajac nečakal a davaj prebehol mu potvári tvári a hýbaj v nohy. Detko nič nevidel, len čo si chlpaté sa mu popred očami myhlo, kým sa mu vedrisko na hlavu nenacapilo. Pred očami sa mu zatmelo. Medveď. Labou ho capil, do blata zrazil. Oči blatom zalepené, vedro na hlave narazené. Nič nevidí, vľaku zakričí. No vo vedre sa jeho hlas stonásobne silnejšie ozýva. Zdá sa mu, že to medveď reve. Detko v hrôze kričí a pre svoj krik nič nepočuje Medved, medved, už, už ma mi dorazí Rýchlo preč, tým silnejšie neudrie, lebo mi bude beda Vyskočil detko na rovné nohy a hýbaj Vedro na hlave, druhé aj s nášikmi na ceste nechal cez húštinu oslepený beží. Vyrútil sa na cestičku a narazil na babičku. Ublatený, umazaný, s vedrom na hlave a z revom v behu, babku prevrátil horeznak na cestu. Jaj, čert! Lesný čert si po mňa prišiel! Oh. Babka sa vydesila, nášiky vedrá odhodila. Cez skrovie bodľačie sa derie. Podliakmi, lipkavcom a kdejakou burinou oblepená na cestičku vybehne rovno proti vnúčke. Hodila vnučka Agátove nášiky aj s vedierkami na cestičku a vzala nohy na plecia. Beží od ušu z plného hrdla na ratu volá. Ani nezbadala, že dúčas z cesty aj s zmietla. Keď Dunčo uvidel vreštiace čudo a za ním dve ďalšie, Veru čakal a poď ho krížom cez les. Veslá čarodejnica, bat a za lesné strašidlá, bat, bat, Za sa to, môžeš. Báú! Skočil Dunčo, vrhol sa cez hruba nízko, práhnivý peň hlavou prerazil, do prachu padol, trikrát sa prekoprcol, celý je od prachu sivý a od práhnivého dreva je žatý. Beží, upaľuje pred seba za nedíva. Niečúdo, že mačka Myca len tak odfrkla, keď do nej narazil. Miau! Vlk, devia rozbesnený! Obeda oh, oh, mojej koži! Miau! Nášiky z na odhodí a domov beží, čo jej lapky stačia. Keď Myš zbadala, že sa na ňu rúti mačka, Veru čakala šuk do diery a tam sa odhrôzi trasie. A tak všetci vystrašení poukrývali sa kto kde mohol a ako vedel. Detko sa za zapecov chúli, babka v posteli pod perinou, vnučka za truhlicou vzkrčená, dunčo v búde, mačka na povale a myš vo svojom brlôžku. Trasú sa, odhrôzy chvejú a takto rozmýšľajú. <hýk> Mal som Veru šťastie, že ma ten medveď silnejšie labou netrafil. Už by bolo po mne. Jaj, ešte, že ma ten čert nedochytil. Už by mi bolo beda. Dobre, že sa mi podarilo pred ježibabou újsť. Ba, mal som Veru, ba, na male. Toľko lesných strašidel. Len tak, tak som im ba, ušiel. Mm. Mňau, hrozný vlak, hrozný a zúrivý, oh, veľa nechýbalo a bolo by po mne, mňau. Ej, veru veľa nechýbalo a bola by ma tá mačka, dostala, ledva som sa zachránila. A ten, čo to všetko spôsobil, si zajko? Ten len bežal a bežal, až kým ho neopustili sily. Pod korene sa ukryl, po lapal a takto hútal. Hej, hej, tento raz som mal na malé. Polovníci strielali, všetci ma chytali, lapali, ale ma nedostali. Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Na miesto myšky tiger skočí... Z mušky je strašný knohta vták. Strachopud vždy, keď dačo šuchne, zdesenie oči vypúli. Beží si hľadať úkryt v duchne, pod vankúš hlavu utúliť. O strachopudoch, smiešne milých, v rozprávke našej bola reč. Jeden druhého naplašili, o zlom krk utekali preč. A čo ich až tak vydesilo, že chodník im bol pri úzky? Počuli ste pred malou chvíľou puknutie suchej halúsky.